Gombár Gabriella kollégája egy olyan beszélgetőtásnak, akit nemrég hallhattunk. Gyerni András. Szóval szerkesztőműsorvezető vagy, szia. Szia! Szereted az Andrist? Kedveled? Nagyon. <gül> igen. Igen, nagyon régóta ismerem, és nagyon jó együtt dolgozni. Tehát így kollégaként is, meg, meg civilben is. Igen nagyon. Jó kolléga! Az mit jelent, ha egy kolléga jó? Sok mindent jelenthet. Partnerségen dolgozunk, tehát ő szerkesztőriporter és műsorvezető, én meg szerkesztő és műsorvezető vagyok, ő jellemzően híradóban dolgozik, én nem annyira, én magazinokat csinálok, tehát egymás mellé rendeltségben vagyunk. Jól lehet vele megbeszélni szakmai kérdéseket. Jól lehet vele megbeszélni egy csomószor magánéleti kérdéseket. Mi nem vagyunk barátok, mi azt hiszem, egy mély tisztelettel vagyunk egymás iránt, ez akkor így teret ad annak, hogy sokszor privát kérdés is akár előkerülhessen. Megbeszéljük a belső szerkesztőségi viszonyokat, hogyha éppen van valami olyan helyzet, ami téma lehet. Jól tudunk szerintem odafigyelni egymásra, jól tudunk reflektálni egymásra, bízunk egymásban. Hát kollégálisan természetesen segítjük egymást az alapvetés. Tehát azt az nem is mondom, mert az annyira evidens. Szóval ilyeneket jelent nekem például. Az az érdekes egyébként, hogy ilyen random az egész történés, hogy kivel, mikor, hogyan beszélgetek. Most én nem is tudom, hogy melyik teker egyezettem korábban, és ez megint egy ilyen úgynevezett, persze nincsenek véletlenek, vagy nem tudom, te majd megválaszolod, te is megint csak egy rádiós, tévés, és a közegnél maradunk a médiánál, Pécs és a Pécs TV. Újabb Pécs TV. Így van, teljesen más, minden értelemben teljesen más, mint, a, mint az akkori időszak. Tehát a stáb is más, a méret is más, a műsorstruktúra is más, a médiapiacon betöltött szerepe is más, fogyasztók oldaláról, hogyha megnézzük a Pécs TV-t, akkor ma már nem tudja azt a szerepet betölteni, és nem is kell neki, amit mondjuk a 90-es években egy városi televíziónak kellett, vagy lehetősége volt. Szóval minden értelemben más. Megváltozott abszolút a social media, ugye? Melyik a véletlenek? Szerinted vannak? <gül> nem, én nem hiszem, hogy lennének véletlenek. Ez mit jelent, hogy nem hiszem, hogy lennének? Tehát összefüggések lehetnek? Inkább összefügg valahogy valami valamivel, vagy... Igen, én ebben hiszek. Ebben hiszek, hogy a dolgok összefüggenek, és hogy a megfelelő időben a megfelelő dolgok megtörténnek, megtörténhetnek. Találkozások, történések... Igen, igen, igen. Ez egy bonyolult, ez bonyolult ez a világon amiben élünk, és bonyolultan vagyunk mi ebben így összerakva, meg elhelyezkedve, és akkor... Azt hiszem, hogy ezt mi mind Tud, Részben tudatossá, részben a tudatalattin. Akkor ide teszem nem véletlenül a kérdését az előző beszélgetőtársamnak. Őt úgy hívják, hogy Dr. Pickó Katalin. Pszichiáter, szervezetfejlesztő, tréner és szeretett kertész. Neked is lesz majd egy ilyen feladatot, hogy feltegyél, és megköszönöm, ha megteszed, egy kérdést a következőnek. Szóval az ő kérdése így szól: mi a te volt-e, ha volt ilyen, van ilyen legjobb életbéli pillanatod? Hát persze, kislányom születése. Volt sok jó, amire... Uh -huh. De uh, ezt mondtad kapásból, ez a legjobb. Nincsenek hát, életemik. Ez, <hát> ez nem kérdés. Ez neked sosem volt kérdés? So, hát amióta megszületett, azóta nem. Soha semmi ezt nem tudta felülírni, és nem is hiszem, hogy bármi felül tudná. Ehhez kell az, hogy... Na, és akkor itt bele a mélyébe, jó? És akkor mindig mondod, neked is, veled is közlöm, hogy nyugodtan állíts le, ezt nem lehet Zoli, nem, úristen, stb. stb. stb. Szóval az fontos, hogy ez az életbéli eseményed milyen jelentőséggel bír, hogy ki az ő apukája? Ettől válik ez fontossá? Ez megmarad fontosnak? Vagy ez teljesen más egy nőnél, egy anyánál? Én nem tudom, hogy általában ez hogy van. <gül> jó csak Én magamról tudok beszélni. Hát jó, érdekes a kérdés, amit fölteszel egyébként. Most gondolkodnom is kell rajta, egy picit, nem tudom rá, zsigerből a választ. Nyilván nagyon-nagyon fontos az apukája. Tehát elképesztő módon fontos. Tehát ő a mi gyerekünk. Tehát ő nem az én kislányom, ő a mi kislányunk. Tehát igen, ezer százalékig fontos. Úgy értem igen, ezt, akkor... hogy igazából az, hogy az anya, apa, a férfi és a nő, a nő és a férfi szereti egymást, attól ez fontosabbá válhatott a te életedben? Azaz, hogy te szerelmes vagy, voltál a fogantatás pillanatában a, a férfiba, akitől a gyermek van? Ez most nem feltétlenül ez... gombár is kérdés, bocsánat, hanem ez most így eszembe jut, hogy hm, vajon okay. ez hogy érdekes. Tökéletes kérdés. Hát ez biztos, hogy nagyon számít. De azért, hogyha én most másodszor is belegondolok ebbe a kérdésbe, akkor azért, tehát a kislányom későn született már úgy értem, hogy az én életkoromhoz képest, én már majdnem 38 éves voltam, és ő az első és egyetlen gyermekem. Tehát majdnem 38 voltam, amikor ő megszületett, én nagyon-nagyon vártam őt. És nyilván számít az, hogy ki az apuka. De most ugye én azt mondtam, hogy a kislányom megszületése volt az életem legnagyobb, legmeghatározóbb és legszebb pillanata. Az az volt, amikor, nyilván az, amikor megszületett a pillanat. És akkor eltelt nem tudom valahány óra, mondjuk majdnem másfél nap igazából, amikor már rendesen kettesben tudtam vele lenni a, a szobában, és kézben tartottam, lesetettem tulajdonképpen, folyamatosan jöttek, hogy anyukat tegyem már le, azt a gyereket, uh -huh. pihenjen már egy kicsit, mondtam, hogy hát nem szeretném letenni, hát én most szeretném őt tartani, mert én érzem, hogy ez így a jó uh -huh. neki is, és nekem is, én itt vagyok vele, és ez mostantól így lesz. És hogy én, ez engem nem fáraszt, ugye? Na, de hogy amikor ott kézbe tartottam, és így néztem rá, így olyan furcsa érzésem volt, egy ilyen nagy-nagy, nagyon mélyről jövő kérdés volt bennem, hogy te jó ég, hát Mit csináltam én eddig az életemben? Hol voltam én eddig? És ebben a kérdésben, tehát abban a mélységben, ahogy ez a kérdésben nem megfogalmazódott, nem volt benne sem apuka, sem senki nem volt benne, abban csak én voltam, és az a kisbaba, aki, akinek én életet adtam. Tehát a kérdésre a választ nagyon kicsontozva igazából ez. De az, tehát muszáj azért oda mögé tenni, hogy ott az apuka, aki szintén nagyon fontos. Igen. Neki is egyébként? Hány éves most a lányotok? Bocsánat. Tizenkete, lassan tizenhárom lesz. 12, 12, 12. Igen. Akkor most már ugye a kamaszodás beindult. Mit kell tudni ilyenkor? Nagyon kamasz? Már, vagy még nem? Hát, figyelj, annyi mindent mondanak a kamasságról. Jó, te mit mondasz? Te mit mondani, mondani, mert, Hát figyelj, szerintem, én nem tudom, tök béke van. Márhogy nyilván vannak változások, ugye megvannak a testi, pszichi és lelki, változások, amiknek természetesen vannak következményei, nyilván megjelenik valami változás a viselkedésben, magatartásban, az ők is baráti kapcsolataiban, az, ahogy viszonyul hozzám, ahogy viszonyul a tanuláshoz, önmagához, a saját kis testéhez, és itt van, tehát nyilván ez egy nagy változás, de hogy ő ezt hogy viseli, mi nagyon intim kapcsolatban vagyunk az az igazság, mi egészen közel vagyunk érzelmileg, Biztos vagyok benne, ez nem csak én gondolom és érzem így, hanem ezt ő is, erről mi szoktunk beszélgetni. Szerintem ez elég fontos a kamaszkorban is, hogy ez ha ez így megvan, akkor bármilyen furcsaságváltozás, ziziség adódik, hogy azt így le lehet akkor ezt érzékenyen kezelni. És hogyha érzékenyen van kezelve, akkor meg, hát akkor meg nem nehéz. Nem nehezebb, mint bármi más. Mit mondanak, milyen anya vagy? Külsősök. <gül> <gül> Jó, hát szokták szeretni szokták mondani, hogy jó. Igen? Ő mit mond? Jó anya Már vagy mint el. hogy is nagyon Igen. Hát azt mondja, hogy igen. És te mit mondasz? <gül> Jaj, látnék másabb is. Ugye nem ezt? Hát, én mindent elkövetek, hogy az legyek. Szerintem elég jó vagyok. Elég Ahogy elég azt mondod, hogy köztetek van egy, egy ilyen teljes kapcsolódás, akkor jó kell, hogy legyen. Belülről és kívülről is. Mennyi leveled van? Min? Leveled. Mármint, hogy milyen levelem? Nem is, bíztam benne, hogy nem érted a kérdést. Azt mondod, június 16-án, amikor is, hú, most hirtelen a név nem fog beugrani, de lehet, hogy neked, igen, beszélgetőtársad, társad, mielőtt felvezetted, őt azt mondod, hogy teher alatt nő a pálma, és akkor mondod, hogy a pálma levelei alatt erősödik. Szóval mennyi leveled van? Százon. Mennyire vagy erős? Mennyire erősített meg az élet? Ja, Szerinted. Szerintem Elég? mélyre mehetünk ebben? E tekintetben? Majd szólsz, hogy eddig, és ne tovább. Majd szólok. Ja, Jó. erősen jelzem, Melyik a, emlékszel -e az első leveledre, amelyik azt mondatta veled X évesen, hogy hum, ez egy kemény szitú volt, Gabi. Úristen, átmentem az érettségén. Hű, megtanultam biciklizni. Bármi más, amire emlékszel. Ami, ú, ez egy nehéz volt. De megoldottam, megerősödtem. Húha, húha. Hát, hogyha most ez egy ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, olyan beszélgetés volna, ami nagyon intim, nagyon privát, akkor azt hiszem, hogy mást válaszolnék, mint amit most itt fogok válaszolni. Um, úgy mondom, az első... Igazán azt hiszem, hogy kellemetlen élményem, vagy nehéz élményem, amit tényleg nem szívesen idézek föl, az az egyetemi felvételi volt, hogy érettségi után. Igen mert hogy egyetlen egy pontom múlt, hogy akkor nem vettek föl az egyetemre elsőre, no. amit azért, áh, igen, azért nagyon-nagyon bántam, és megviselt, mert igazán sokat készültem, a negyedik osztály azzal telt el a Gimibe, hogy állandóan jártam ilyen külön órákra az egyetemre, orosz-olasz szakra szerettem volna fel, felvételiztem is, és akkor jártam ilyen készítőre, és akkor sok, tényleg sokat investáltam, és hát ugye én az az évfolyam vagyok, akiknek már az orosz nem volt kötelező középiskolában. Jaj, de szerencsés, a... vagy mondhatnám, de egyébként nem. Én, igazán szerettem, én tényleg ezt néztem. szerettem. Én a nyelveket alapvetően mindig is szerettem, ez a mai napig igaz. Hány nyelven Na, beszélsz? Az orosz én egészen jól beszéltem, de hát ezt ugye nem használom, tehát ez kimentek. Hát én most terzsául beszélek, illetve középszinten azt hiszem, ilyen jó, erős középszinten és angolul. németet tanultam még, de a németet azt nagyon korán félretettem, mert nem volt a kedvelt nyelvek között nálam. Egyértelmű lesz most, hogy ráugrok a perzsára. Miért is beszéled ezt a nyelvet? Azért, mert hogy a... megtanultam a családban. <gül> <gül> mert hogy, hát volt egy, egy házasságom, ugye? A férjem az perzsa származású. Miért? És akkor így a, az édesanyjától, meg a családban Azért nagyon, nagyon sokat voltunk mi, sokszor sokszor voltunk sokat uh, iránban Sok időt töltöttem el a családdal, sokszor nélküle, mert hogy ő így ment ide-oda, tette a dolgát uh, kint, és akkor én meg voltam sokszor bent együtt a, az anyósommal, akinek ezért például nagyon hálás vagyok, hogy ő nagyon sokat tanított nekem egyrészt a nyelv, amit hát mondhatom, hogy mondjuk olyan 70%-ban azért tőle tanultam, Hm. Neked nagyon sokat a kultúráról, rengeteget. Elmegyek egy családba, egy idegen családba, mondjuk itt tangliában egy indiaihoz, nem feltétlenül fogom megtanulni az indiai nyelvet. Tehát ez neked egyfajta készség? Kívánalmad volt, kedves volt az anyós? Nagyon szerettem volna megtanulni. Nagyon tetszett nekem a nyelv. Maga a perzsa nyelv, szerintem ez egy gyönyörű, gyönyörű nyelv. Mm, jó volt hallgatni, és kíváncsi voltam rá, őszintén mélyen kíváncsi voltam rá, meg hát ugye volt egy érzelmi motiváció, tehát én akartam velük beszélni, én szerettem Na volna érteni, azok. hogy ők mit mondanak, hogy gondolkodnak, hát és akkor azt másképp nem lehet. Gyönyör teljesíts kérlek egy szép perzsa szót, amit mondjuk azt mondom, hogy szerintem szép lehet ott is, nem tudom. Mondjuk azt, hogy szeretett kertész, az előző beszélgetőtársamtól el csendvén. A el... szeretett esk, ez lesz a szeretet. esk, Hát ez annyira nem hangzik jól egyébként. Nem. De mindegy. Kertéssel de... lehet. Kertész az mi? Mondjuk kert, ha nincs meg. maga. Bog, a kertész az a bog. Bog. Igen. Hát és a kertészt azt egyáltalán nem tudnám megmondani, hogy mondják. Bog. Gondolkodnak. Majd ha eszembe jut a beszélgetés Jó. közben, amit mondom. Mondjuk szeretet, kert az a bog esk. Jó, akkor egy szepszót is, a magyar fülnek hangzóan legalábbis egy szepszót is. Majd ha eszedbe jut, azt szóval bármikor a beszélgetés során eszedbe hogy puty így beugorodtak, akkor nyugodtan mond ki. Tök mindegy, hogy hol tartunk a beszélgetést. Tehát mondjuk a, a pálmafákról értekezünk, és nagyon mélyen vagyunk, hogy a gyökerénél és az a levél, amikor összekapcsolódik az oxigén, és ez eszedbe jut, mit tudom én, és akkor oda mondod. Amikor a gyermekkorod most neked bejön, akkor mi az a kép, amit el tudsz mondani? A legkorábbi. Legkorábbi emlékem? Igen. Amikor az öcsé megszületett, és hazahozták a kórházból, arra nagyon emlékszem... Már megint a születés, hát... de jó. Ja, Ilyen ja, véletlenek vannak. vannak. Na, ja, igen? igen? Hát három és fél év van köztünk, tehát én három és fél voltam, mikor ez volt. Emlékszem, hogy pújában volt, anyu kezében hozták be a szobába, és akkor letették mellém az ágyra, mondták, hogy hát ő a, az öcséd, ő a bazsi, nyugodtan megsimogathatod. Itt hagyunk vele, csak vigyázz a személyhez, ne nyúlj! A személyhez nem szabad nyúlni. <gül> Erre a... Akkor te ja. egy gondoskodó típus vagy. Azt mondják. Megint hozzá kell a beszélgetésben, el kell, hogy hangozzék hozzá, kell tenem, hogy nem ismerlek, nem ismerjük egymást. Ugye meg vagyunk úgy, hogy hát láttuk, beszéltünk valamennyit, de mélységében sohasem. Miért is beszélgetek most veled? Amikor egyeztettünk, és most nem jut eszembe, hogy kint keresztül, ja igen, megvan, megint nem mondom ki inkább az ember nevét, az illető nevét, aki ajánlott, azt mondta, hogy... Elég érdekes az életed, és talán itt ezt is kiemelte, hogy Perzsa a... Ő most akkor az édesapa? Igen. Igen. Tehát, hogy a lányotoknak az édesapja ő Perzsa, és milyen érdekes, hogy te ott jártál. Azért nem minden magyar ember, még az angolok sem, még a nem tudom mégik sem járnak ott. Nem feltétlenül tanulunk annyira mélyen, csak úgy általánosan a Perzsa kultúráról. Szóval te egy gondoskodó típus vagy. Ez az anyaság, ez, ez, ez így vihet azóta, is talán mondod ezt az első képet, hogy az öcséd ott van, és mondják, hogy vigyázz a személyed. Szóval ez a gondoskodás végigvisz? Meg kell, hogy mondjam, hogy így az utóbbi pár évben úgy alakult az életem, hogy mondjuk, na, tehát az életemet én eléggé jellemzően úgy élem, hogy erős önvizsgálatban vagyok, és egy erős önreflexióban de az utóbbi néhány évben ez különösen fokozottá vált, és amióta ez ilyen nagyon turbóra kapcsolt ez a önvizsgálati munka, sok minden felszínre került. A múltból is, és akkor így egy ilyen nagy folyamatban tudom látni azt, hogy hogyan működtem ilyen-olyan helyzetekben a fontos érzelmi kapcsolataimban, és ez vissza egészen gyerekkorig. Mi okozza akkor... ezt, hogy ezzel foglalkozol az utóbbi időben annyira? Hát figyelj, nyilván a... Van egyszer az életkorom, ami, hát én 50 éves vagyok. Ez nem nyilván én, ez cáfolom. Tehát nem feltétlenül mondanám azt, hogy 50 évesen, vagy 40, vagy akár ez nem nyilván egy human, egy emberi létnél. Hát ez a középkori, mondják ezt a középkori válságot, hát nem tudom, mindenképpen mondanám én azt a magam esetében mindenképpen, hogy van egy ilyen, vagy hát most vége felé járok. De hogy volt? Azért ez egy évekig, sok évig elhúzódó intenzív belső munka volt, ami azért fölvetett nagyon sok kérdést. A szülőkhöz való viszony, a múlthoz való viszony, önmagamhoz való viszony, a házasságban betöltött szerepem, a munkához való viszony, egyáltalán mi vagyok én, ki vagyok én, miért vagyok én, itt és hogyan. Szóval egy ilyen, ilyen alap, ilyen egzisztenciás kérdések, és akkor ezekkel is szembe-szembe kerülünk néha, hogy így az emberi élet így változik. Hát én szembe kerültem, mert és akkor ez így felturbozt ezt a belső, egyébként is intenzíven zajló önvizsgálatot. Na és akkor ennek tükrében azért igen ráláttam arra, hogy ez a gondoskodás, ez valóban tényleg ott volt egész életemben. sokszor talán túlzott mértékben is ez a túlzott felelősségvállalás. Mások helyett is sokszor felelősségvállalás mások mm, problémái fölötti túlzott aggodalom, ami egy picit eltúlzott működést volt sok esetben ennyi. Tehát hosszan ez a válaszom a kérdésedre. Önvizsgálat. Ez igazából miből áll? Tehát azt mondjuk, hogy felkelek ez a reggelim. Amikor sportról beszélünk, akkor ez az én ténykedésem. Önvizsgálat kettős pont nálad. Hát most ma már ez azt jelenti, hogy Eljutottam oda, hogy egy sor múltbeli elrendezetlen dolgot, vagy múltban szerzett különféle sebeket sikerült feltárni, sikerült meggyógyítani a feltárás által. Tehát már nem a múltnak az elemezgetése zajlik, az zajlott, az ment éveken át. Most ma már eljutottam oda, hogy így a jelenben, ahogy működök, abban próbálok egy fokozott tudatossággal, meg egy ilyen erős önreflexióval jelen lenni, mit miért csinálok, mi miért motivál, vagy nem motivál, mi, mi az, ami triggerel, mi az, amit szeretek. Hol vannak a korlátaim? Hol vannak a félelmeim? Mi az, ami mozgat? mi az, ami untat, és így tovább. ismeret és azt mondod, hogy ezekkel így helyre rakottál, helyre tetted mindezt. Egyedül? Dehogy. Ez nem lehet egyedül. Ezt nem lehet egyedül. Ez azt jelenti, hogy De. kell egy pszichológus, neki másik terapeuta, egy sz coach egy balaki? Vagy valakik, vagy mi. Azért kérdezem most ezeket, mert hogy most azt mondod, hogy eljut az ember odáig, hogy önmagát vizsgálja, stb. És mondtam, hogy nem biztos, nem mindenki. De hogy ha ez segítő, mert ugye benned van ez a gondoskodás, akkor mi az, amit el lehet mondani, el lehet árulni? Mit is tettél fizikálisan, mentálisan? Mm. Már hogy hogyan zajlott ez a folyamat? Igen. Tehát, hogy mondjuk azt mondod, hogy köszönöm egyébként, hogy kimondtad, hogy nem nagyon mondják, hogy hány évesek. Ez elkezdődött 45 éves koromban, megnyomódott a vészcsengő, akkor azt mondtam, hogy na most elő kell vennem ezt és ezt a könyvet. Hogy volt ez a folyamat, hogy zajlott? Most, hogyha nagyon gondolkodom, és próbálom felidézni a kezdőpontot, de szerintem ilyen konkrét kezdőpont az nem volt. Ez egy ilyen szép lassú folyamat, amikor elkezdtem érezni, hogy nem tudok már úgy működni, ahogy korábban evidens volt. A régi szabályok már nem felelődik. De felelten. ez, ez ha, hogy valami történt, nem? Tehát, hogy mi egyszer csak így nem nem a egy, nem, nem, nem, nem volt egy. Voltak apró történések, meg nagyobb történések, több. Uh -huh. meg külső történések, amik történtek velem, vagy amiket én csináltam. Ez részben volt egészségügyi, az én egészségügyi témám. Voltak konfliktus helyzetek, különféle számomra fontos kapcsolatokban, megoldhatatlan konflikt, vagy hát annak tűnő, én nem tudtam megoldani, így mondom. Voltak halálesetek körülöttem, amik szintén egy csomó mindent felszínre hoztak, voltak emberi kapcsolatok, barátságok például, vagy régi barátságok, amikben így, így megfeneklettem. Munkával kapcsolatos kérdések, elbizonytalanodás, óriási elbizonytalanodás, hogy mit kéne nekem csinálnom munka szempontjából. Ugye mondtam, hogy a kislányom az, én 38 voltam majd, amikor született, tehát addig én ugye dolgoztam. És nagyon világos volt a pálya, amin haladtam, és akkor ott volt 7 év, amíg én ővele vele otthon voltam de úgy voltam vele otthon, hogy paralel azért én a férjemmel csináltam munkákat, de az nem az én szakmám volt. Én segítettem neki, beálltam mellé, és partnerséget vállaltam, ami nagyon jól működött egyébként, de az teljesen az ő pályája volt, és abban voltam egy ilyen asszisztáló szerepben, amiből rengeteget tanultam, tök új dolgokat, igazából rányította a szemem egy csomó olyan ismeretre, és ez a közgazdaságtan volt, amihez nekem lövésem nem volt korábban, tehát nagyon izgalmas volt, főleg a menedzsment, meg a vezetésszervezés része ennek a témának. Na de hát ez akkor is az én pályám volt. Közben a saját pályámtól ugye eltávolodtam hét év, azért az hosszú idő. Közben mi elmentük egy picit külföldre, külföldön éltünk, az is nyilván egyfajta kiszakítottság volt a korábbi életemből. Közben, közben a kislányom nőtt, nőtt, nőtt, és akkor elindult a, az iskola, Hét éves koráig én nagyon szorosan vele voltam. Ez részben azért is volt, mert úgy gondoltam, hogy ez így jó. Másrészt az életünk körülményei is olyanok voltak, hiszen külföldön is voltunk ez idő alatt. Tehát kellett is mellette lenni, és nem is akartam más csinálni. De bennem nyilván ment a mozi, ugye? hogy hol találom és hogyan találom meg a helyem. Tehát ez is egy ilyen nagy kérdés volt, hogy mit kezdek én saját magammal. Úgy, hogy a hátam mögött addigra már volt. Hát mennyi, és hát húsz év szakmai múld. Az azért nem kevés. Ez a szakmaiság, ez azt jelenti, ugye, hogy tévé, rádió, szerkesztő, Igen. ez azt jelenti. Bejön az, hogy mit tettél, megvettél egy könyvet, vagy leültél meditálni, tehát ilyenekre is gondolok? Igen, könyveket vettem, tehát kimentünk Hollandiában, ott voltunk kettő évet. Tulajdonképpen egy kisebb könyvtárra mentem ki. Mm összeállítottam egy gyűjteményt, egy könyvgyűjteményt, nagyon tudatosan tudtam, hogy miket akarok olvasni. Tehát ez egy ilyen nagy tehát löket volt, már mármint a lexikális tudást illetően, de nyilván bennem már így érzelmileg mozgott ez a kérdés. De rengeteg impulzus ért Hollandiában, és nagyon sok lehetőségem volt arra, hogy ott különféle terhelt helyzetekben egy újfajta tükörben lássam magam, újfajta képet kapjak magamról, az is megdolgozott rendesen, de közben akkor lett egy betegségem, akkor lett utána még egy másik betegségem is, mert aztán még egy harmadik, mindez így néhány éven belül, úgyhogy műtőasztalon is voltam. Ez amikor Hollandiába mentetek? Akkor, vagy előtte, utána? Hollandia előtt, közvetlenül előtte volt egy, és aztán Hollandia, Hollandiából visszatérve, de ott a tövében igazából, akkor ott volt egy másik. Hát azért ezek is így kérdéseket vetettek föl bennem, hogy ezek most így miért keletkeztek, hogy a testem... Mit üzen? Mire jutottál, mit üzen? Nyomás alatt nem volt jó oda menni, tehát ilyen válaszok jöttek? Igen. Összességében mind a kettő. Akkor nem tudtam volna tisztán megfogalmazni, ma már tudom, hogy az önmagam olyan értelemben önmagam fölvállalása, hogy egy sokkal autonómabb létezés, mint amit korábban éltem, kevésbé Másokért, kevésbé mások mellett, mert hogy eddig ez dominált az én életemben. Másokért, mások mellett, mások szolgálatában, másokon a fókusz, tehát hogy abból átváltani egy másik nézőpontra, amiben a fókusz talán jobban saját magamon kell, hogy legyen. Uh -huh. Tehát jött a kérdés, hol vagyok én? Hát röviden Igen. Ugyan. Hol voltak a szüleid a te életedben? Lehet-e róluk picit értekezni? A szüleim? Igen. Meg volt a jó kapcsolat, meg volt a rossz kapcsolat. Hogy voltál velük? Hát, a, hogy a, a, a, a, a, a tipikus, ilyen na, nagyon egyszerű családi kontextus volt a maga nagyon nagy bonyolultságával. Volt egy apám meg egy anyám, akik sosem váltak el, tehát ők együtt éltek, de az apám nagyon fiatalon meghalt. 53 éves volt, amikor meghalt. Én akkor voltam 27-28. Anyom mai napig él, és jól van, 72 éves, és ugyan van egy öcsém, így éltünk mi, négyen, meg hát a szülők, és így tovább. A kapcsolatom a szüleimmel, hát ez egy nehéz és bonyolult kérdés. Ugorjunk, ha nem annyira jó. Ja, ezzel most nem azt akarom mondani, hogy mennyire terhelt és problémás, de... Meg voltak, voltak megoldandó a... feladatok. Voltak megoldandó feladatok. Ezek megoldódtak hát, Bennem, igen, ez a kérdés. Hogy igen, elég sok minden már megoldódott. Segítség igen, kellett hozzá. Említetted, hogy volt segítség. Segítség nélkül nem lehet egyébként ezen mentalitáson változtatni? A mentalitásosunkon változtatni? Szerintem sok dolgot nem tudunk önállóan fölfejteni magunkban, ugyanis nincsen külső szemünk önmagunkra. Tehát magunk, hogyha nagyon önreflektívek vagyunk, és sokat olvasunk, és nagyon figyelünk, és jól érzékelünk, akkor így kognitíven el tudunk jutni egy bizonyos szintig, egy bizonyos szintig. Csak hogy a problémák mindig ennél az egy bizonyos szintnél mélyebben vannak. Meg aztán még annál is mélyebben. És oda meg már, miután ugye kognitív alá kéne menni, önállóan az már nem megy. Nem tud menni. Mindenképpen muszáj valami, valami külső szem, valami külső nézőpont, esetleg olyan módszertanok, amik segítenek levinni mélyebbre. Persze az olvasmányélmények azok nagyon fontosak, a beszélgetések, a baráti beszélgetések nagyon fontosak, itt most te minden szakemberről minden. beszélsz egyébként, mert hogyha az ember azt mondja, hogy értekezik baráttal, értekezik, mit tudom én most idéző mondom, bárkivel, azért nem mindegy, hogy kit hal meg, ki megy át a szűrőn, nem? Természetesen, tehát mindenképpen lélekismerő, tehát olyan, én terapeutáról beszélek. Várj, de, de mi, ma már mindenki lélekismerő, tehát nem bántok senkit, mindenki nagy varázsló lett, idézőjelben. Hát, sajnos, a varázsló aki érti, tudja, ez így, az úgy, ezt tanultam, ezt tuti, ez biztos, hogy van és így működik, és nem. Tehát egy szakemberről beszélünk. Most óhatatlanul azért kéne az elején szeretem volna említeni a szociológiát, hogy hogy te szociológiai, és azt mondtad, ezt ne tegyük titulusként melléd, mert te ezt nem művelted. De ez az, hogy anyagként, gondoskodó, stb. stb. Ez mind kiemeli, és az is, hogy foglalkozol önmagaddal. Azt, hogy te azért mégiscsak egy ilyen mély szociális beállítottságú, vagy, és ezt nem véletlenül tanultad. Ezt el is engedted? Ebből nincs semmi. Nem nem, nem, nem foglalkoztam ezzel így profi szinten. Hát kutatásokban részt vettem az egyetem után, meg is jelentek publikációk. Volt egy olyan kúsz gondolatom, hát igazából el is kezdtem egy doktori képzést, abban már volt ilyen interkulturális kommunikáció, szociológia, egészség, tehát az, az, ötvöztem abban kérdéseket, az ETK, az egészségtudományi karon elkezdtem, beadtam tulajdonképpen egy szakmai anyagot, de aztán így a képzés során rájöttem arra, hogy az akadémia, az vagy hát akkor úgy éreztem, hogy az akadémia az nem az én világom, a kut én nem vagyok egy kutató elme, én egy nagyon gyakorlati ember vagyok, aki milyen érez, aki mélyen gondolkodik, aki nagyon kíváncsi, proppant kíváncsi, és törekszem a megértésre, ez nagyon fontos nekem, hogy értsem a dolgokat. De kutató mégsem vagyok, vagy lehet, hogy még nem nőttem fel a feladathoz. Ne ezt most nem tudom, lehet, hogy majd tíz év múlva, amikor már majd 60 éves leszek, akkor azt fogom mondani, hogy de figyelj, Zoli, képzeld meg, van a phd mit szólsz? Hát az azt fog, arra mert azt fogom reagálni, hogy papír, a... ez csak egy papír, mutasd a tudásodat, és akkor ott felteszek tíz év múlva egy olyan kérdés, amire azt mondom, hogy ilyen válasz van. Mm -hmm, tényleg, na, hát ez é. csodás. Szóval, hogy a szociológia, tehát, hogy így bekísértett a gondolat, hogy foglalkozzak velem, érdekes téma volt még az interkultúrás kommunikáció mellett számomra a szociológiából a keresztkulturális kérdések. A szakdolgozatomat is ebből írtam különféle vegyes házasságok versenden, ugye ez egy falu itt Pécstől nem olyan messze, Igen. ahol együtt élnek uh, uh, horvátok, svábok, magyarok és cigányok. És akkor a közöttük kötött, kötetendő vagy kötődő vegyes házasságokról szólt a dolgozatom. állati érdekes téma volt. Ez nekem most is nagyon érdekes, mm, nem foglalkoztam a szociológiával. Azért nem, bár tényleg érdekel most, ahogy így, így is lamentálok, sok mindent, izgalmasnak tartok, főleg a szociálpszichológia az, ami, ami izgalmas nekem. De hogy valahogy ez a kommunikáció, ez mindig így felülírta. Igen. Uh -huh. Közvetítés. Inkább vagyok egy közvetítő, mint egy társadalom elemző. Jobb ez? Nekem. Hát jobban fekszik, jobban értek hozzá, zsigeri. Akkor most ugorjunk ki zsigerből, versendről, perzsiába. Oda, ahol te megtanultad a nyelvet. A kultúrával mi a helyzet? Mennyivel másabb? Tudsz-e címszavakat említeni, most ugye ez nem egy egyszerű, alapvetően, vagy Európához viszonyítva, vagy ez merőben más? Hát sok minden merőben más. Egy-kettő, ami Hely. értető a, a mi fülünknek, agyunknak. Ez egy olyan kultúra, ami mögött sok ezer év van. És ez nagyon erősen meghatározza az ő identitásukat, és nagyon meghatározza az ő kultúrájukat, hétköznapi szinten is. Én egy olyan családba kerültem, ahol a felmenők, tehát szülői, nagyszülői szinten is, részt vettek a közéletben politikában, konkrétan, aktívan. Egészen bent voltak a sűrűjében, a 60-as évektől kezdve, Hát mondhatom, hogy napjaink, így napjaink. Most az a napjainkat óvatosan mondom, mert most a az édesapján most már idősek a szülők. Tehát most már 80 fölött vannak, tehát nem annyira nagyon nem aktív, de egy kicsit még mégis tesz-vesz ezt-azt a közéletben, és ez a politika. Illetve a tudományos életben is benne voltak mind a ketten a szülők, úgyhogy elég sok mindent tanultam tőlük, elég sok mindent láttam, tapasztaltam. Nagyon sok változás volt az iráni politikában a 20. században. Ugye a rendszer, ami 78-ig, 79-ig állt fönt, azt követően ugye jött a rendszerváltás, ami az akkor létrejött rendszer a mai napig fönnál, ugye az iszlám köztársaság. Oly mértékű különbség van a két rendszer között, a 79 előtti és a 79 utáni rendszer között. Nagyon nehéz elmesélni azt itt ezen az oldalon, hogy mit jelent az emberek tudatában, mit jelent az emberek lelkében, tulajdonképpen egy ellopott forradalom, ami ott megtörtént akkor. Sok áldozata van ennek, lelki áldozata. Az a korosztály, akik a, hát a 70-es években született emberek, akik még a SA-rendszerben születtek, azok nagyon komoly áldozatként, lelki áldozatként élnek. Nagyon sokan elhagyták az országot, természetesen sok millióan élnek az országon kívül, emiatt a változás miatt. Na, de hát, hogy ezeket én látom, ezért nagyon-nagyon árnyék a képet, ezért nagyon nehéz nekem beszélni arról, hogy milyen Irán. Az, hogyha érzelmileg azt kezdem, hogy érzem magam, hogy hogy éreztem magam iránban amikor mentünk. Sokszor voltam kint, sok időt töltöttünk, utaztam az országban. Kaspi-tengertől ugye az éjszakon van, egészen le Sirázig sikerült eljutnom, csomó városban jártam, láttam történelmileg fontos helyszíneket, a falvakat egyébként nem, csak városokat, elképesztően meleg, befogadó, kedves, nagy lelkű nép, ezek az én tapasztalataim, személyes. Az olaj, ami azon a részen, annak idején, 1991 mondjuk a kuvaiti válság, így mennyire érzékelhető még az olaj által kibocsájtott, mentális, bármi, veszélyes hely? ez az egész Irak-Irán, a háborúk, az ezzel, most ugye említed a 70-es éveket, és azt, hogy mentálisan ez milyen problémákat okozhatott, ezt így hogy kell értelmezni, érzékelni? Fieim, azt gondoljuk, mit ezen az oldalon, vagy sokan gondolják, hogy az ott egy veszélyes hely. Uh -huh. Az ott nem egy veszélyes hely. Az ott egy nagyon terhelt hely. Iránban az Irak-Iráni háború óta semmilyen Veszély nem volt leszámítva most ezt a nyári Igen. akciót, amikor ugye ilyen sajnálatos támadás történt, amiből azért morálisan szerintem Irán jött ki jobban, de most így nem elemezgetném ezt a helyzetet. Persze. Tehát, hogy Irán nem veszélyes hely, inkább csak terhelt hely, hogyha most a politikai vagy a gazdasági aspektusból nézed. Ha ezt ettől el tudsz tekinteni, és úgy nézel rá szabad fejjel, mint egy turista, mint egy hétköznapi ember, egy civil, aki oda megy, és ott meg akarja nézni, hogy mi újság van arra felé, milyenek az emberek, hogy élnek az emberek, végtelen számú csoda található természeti, kulturális, történelmi, gasztronómiai, emberi, építészeti minden. Ha én most azt mondom, hogy a negyed negyedórányira lévő repülőtérre, Iszményleszöről Szeretnék sirázba menni, akkor ajánlod? Menjek, nézzem? Ó, mindenképpen ki ne hagyd. És néznek akkor Sustát, menj a Bándarábazba, ott az minden, ott van a környéken. Mi van ott, amit megnézzek? Hát ugye ott van persz ott van Kürosznak az építménye, az a csodálatos maradvány, a tornyok, az oszlopok. Több ezer évre utazol vissza az időben, ahol az emberi történelemnek a, a bölcsőjét találod meg, olyan épített kultúrát, olyan monumentális építményeket, olyan fejlett, például csatorna rendszernek a nyomait látod, ami akkor hány ezer évvel. A hűtőrendszer például, ahogyan a házakat hűtötték. Nem volt klímaberendezés, viszont volt nagyon meleg csodálatos szellőztetési technika, csodálatos fürdőkultúra például, aminek a, az alapjait látni fogod túl azon, hogy a perszpolisznak a maradványai melletti ámulatba esel és nem, az ember nem kap levegőt, amikor azt ott látja. Például ezek érdemes. Hiányzik? De ki ne hagyd az éttermeket. Ki ne ja. hagyd az Jó, éttermeket. Azt, azt nem, akkor az nem. Azt semmiképpen. Egy -egy, egy egy grillezett májat, isteni. Kostold meg az összes kenyeret, Egyél bárbári kenyeret, aztán egyél egy kis zeresket, amit mi borbolyának mondunk ezen az oldalon. Egyél sok gyümölcsöt, kóstolj meg mindent, kóstold meg a rengeteg gránátalmát, annyi gránátalmájuk van, hogy annyi fajta gránátalma eset tudjuk képzelni, hogy mennyi. De egyél is, egyél szőlőt, egyél datóját, isteni a datójájuk, mindenképpen egyél iráni rist. És akkor ilyen, amivel el szoktak riogatni, hogy oltassad ám be magad, mikor azok abban az országokba utazol, most iránt nem tudom, csak így eszembe ez ilyen nincs. Na, én nem, nem, nem oltattunk ne. semmi. So, nem, nem, nem tudom, én nem tenném, de csak érdezem. Ne. mert van, aki biztos azt, hogy ú, oh, hát nem megyek mert kell 10-20-30 oltását, nem akarom elkapni a... Nem kell egyébként, szerintem nem kell. Szerintem nem kell. Nem kell, én nem tudom, csak mondom, hogy mert vannak olyanok, akik ilyenekkel jó hogy adott ország adott részlet, mit tudom én, Egyiptomban is hallottam már. Öcséddel voltál kint? Szüleiddel voltál kint? Nem, nem, nem. Ők Nem, nem. Egyébként, összéd, tartod most a kapcsolatot? Nem, persze, van kapcsolatunk, nincsen napi, de igen, persze. De megbocsod. Meg a... uh -huh. Persze, persze. Az, hogy te a, a családon belül keverettél, mert ugye említett, hogy ez érdekes volt ez a versend, versend volt, ugye? Bocsánat. Az a falu, igen. Vesent. Mármint, hogy vémén. a versend, amiről a dolgozatot írt. Igen, igen, igen, igen. Most Vémény jutott még eszembe, mert ugye az is valahol ott van, mint ott lenne. nem tudom. De az, az is falu. falu. Igen, igen, igen, de hogy versent. Szóval, ez, ami, akkor ugye egy téged érdekelt. Ez érdekelte már ugye a Perzsa kapcsolódásod, érdekelte a te szüleidet, családodat? El tudtak fogadni? Egyébként igen. Hát ugye az apám már nem élt akkor, amikor megismerkedtünk a fényemmel. Igen. Tehát ők nem találkoztak. Anyu abszolút. Nagyon, nagyon szerették. Hát figyelj, ő egy kedves ember, ő egy kedves ember. De hogy ez most mindegy is, hogy kedves vagy nem kedves. Mert ugye a kérdés ugye nem erre vonatkozik. Ez nem, hát ez, ez nem okozott problémát. Hát azért nem. ez nem ennyire egyértelmű általában, hogy elfogadja el, ugye a szülő az adott, a gyermekének ugye az adott párját és az ő családját. De ez akkor ezek szerint ez működött és nem okozott problémát a kultúra, a másság ilyen tekintetben. Nem, nem, nem, de nyilván az azért mindig nagyon fontos, hogy milyen az adott ember, ugye, vagy milyenek az adott emberek, az érintett emberek. Tehát túl a kultúrán azért az, hogy ki milyen személyiség, kinek milyen készségtára van ahhoz, hogy kezeljen mondjuk esetlegesen nehéz helyzeteket, amik mondjuk adódhatnak például kulturális különbségből is. Tehát sok múlik azon, hogy ki hogyan tudja ezt kezelni, és hogy mennyire lehet elsimítani, szépen, gondosan, finoman létezni. Hát ez egy ez a multikulti lét, ez a vegyes házasság lét. Egyszer beszélgettem egy hozzáértővel erről a témáról, és akkor így kimondódott a beszélgetésben, hogy ez olyan, mint egy ilyen egy újfajta etnikum, ugye? Tehát ez a Igen. Egy és a vegyes házasságokban született gyerekek, mert az se ez, se az, ez is, az is, ugye? Identitásilag, mindenhogyan. De hogy aki benne él egy ilyen vegyes házasságban, az nem csak azzal, az, tehát, ha valóban benne él, tehát ha valóban ő átadta magát annak, akkor ő nem csak azzal az emberrel van kapcsolatban, hanem annak az egész embernek, az embernek az egész csomagjával, ami a kultúráját is jelenti, nem csak az emberrel házasodik, házasodik az egész kultúrával. De mennyire csomagoltad bele abba a kultúrába önmagad? Mennyire hát, tudtad? eléggé. Egyszer volt nekem. Eléggé, eléggé, eléggé. Volt nekem egyszer egy főnököm, nagyon-nagyon régen volt, ennyi is, kb. 20 éve, 18 ilyesmi, újságíró volt aki annyit mondott nekem, egy férfien, apám korabeli egyébként, vagy kb. Azt mondta nekem, te Gabi, hogy mi a, mi a te különleges, különös ismertető jegyed? És mondtam, hogy nem fogalmas is. És azt mondta, hogy a perzsaságod. Ez <hállt> nagyon érdekes volt, és akkor nem értettem, akkor még így egészen ilyen zsenge voltam a történetben, Fiatal is voltam, meg még így az elején ennek a történetek. Ő viszont egy nagyon dörzsölt ember volt, aki szintén ilyen multikulti lépben élt, nagyon sok a tapasztalata volt, ő is élt külföldön sokat, így csiszolta az élet. Tehát ő ezt így felismerte, így szagolta, hogy azért az identitásra ez hat. Tehát én nem, nem érzem azt, hogy ilyen nagyon szűz magyar lennék. persze, hogy az vagyok, nyilván az vagyok, de hogy ez a perzsa hatás azért figyelj, 20 éve benne ám, vagy több mint 20 éve ebbe a történetbe, azért ez jelentősen hat a gondolkodásomra, a világhoz való viszonyomra. Nyitottabb vagy, másképpen látod a magyarságot, a magyar helyzetet. Árnyaltabb van, árnyaltabb. Nem az van, hogy oda vagy kövülődve, a ragadódva, a, és akkor teljesen mindegy, hogy milyen országot, Angliát, az angli, angolokat is említetném, hogy van, aki nem is járt a szigeten kívül. Neki lövése nincs, egy csomó mindenről. Most nem bántok senkit, nem kell. Ha valaki szereti azt, és ott, és arra büszkesége, mi tudom én, mi miatt nem el az országot, az az ő dolga. Így akkor te talán másképpen nézel a világra? Mondhatjuk? Hát szerintem igen. Szerintem igen, és na akkor most itt, ezen a ebben a, ezen a ponton van az, hogy eszembe jutott egy perzsa vers sor, Tessék. és akkor már mondtad, hogy mondjak valamit perzsául, mert ez is pont ide illik, és szerintem nagyon szép, ez úgy hangzik, hogy Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat kell utazni ahhoz, hogy a tészta érett Éváljon. Most ezt el iszi egyébként a magyar agy, mert hogy sokkal rövidebb volt szerintem, persze nyelven, amit mondtál, mint és ez körülbelül, igen, hát, hogy szép, kinek az agy szerkezetének szép. Nekem tetszik, de hát nem tudom, kinek mi a jó, ugye? mert sokan azt mondják, hogy jaját! hát ilyeneket adjál engem békén, hát a magyar, magyar nyelv van, ne, hagyjál már ilyen hülyeséggel nagyon ilyet... szép magyar nyelv hát a magyar nem, nyelv nem az, hogy nem szép hanem, hogy hagyjál már engem az orosz, angol, az angol a világnyel hagyj engem békén ilyen magyar nyelv, azt, azt tudom, azt ismerem, hogy kész az teljesen jó most szakmaizzunk egy nagyon picit hány ölel fel a munkásságot? 30? plusz-minusz? 32. 32 év alatt amikor te értekeztél beszélgető társad volt beszélgettél valakivel hagyom az időt, már be is ugrott, remélem, akivel annyira hú de szakma, hú de értettem, atomfizikus, szociológus, kémikus, mit tudom én, van ilyen valaki, nem kell megemlíteni, nem kell kimondani konkrétan a nevét, de jön ilyen, hogy ó, az egy de jó beszélgetés. Nem is az, hogy büszke vagyok rá, de hogy így magadnak, ott, ott a szíved melkasodt környékén jó érzéssel töltel. Jó, Igen, jó, az az van, illető. Van, van több is van. Biztos, van, van, biztos, de egyetlen -egy, egy, mondjuk, aki ha kimondod a nevét, az csak neki jó, vagy neked, vagy nem jó, nem kell, nem tudom. Igen, akkor megvan. Kimondható, elmondható a, a név. Persze. Miért volt vele jó az értekezés? Ugye ezt ellopom, mert én is azt majd használni fogom, azt nem. Annyira emberi volt, annyira természetes, annyira tiszta, annyira igazi ó, ez, ez hiányzik minden a világban? Ez most úgy mondod, hogy mintha ez olyan hiányosság lenne. Mert, mert hát ezen a ezt... szinten, ahogy én akkor megéltem vele, igen, mm -hmm. minden manír nélküli azt mondom, ami van, azt kérdezem, ami van, és az van, ami van. Nem akarom szépíteni, ő sem akarja szépíteni. És ő, akit úgy hívnak, hogy, ha mondható? Polcelen. Polcelen. És akkor van több is. Egy szinten vannak ők nagyjából? Már úgy értem, hogy a jó érzét, érzett szintjére gondolván. Persze, persze. Ö, van, vannak mások is, más szinten van, mint Polcelennel, de mindenképpen nagyon értékes és nagyon jó. Igen, van, igen, igen. Van, van, vágya. Egy, van egy... Igen? Mondd, mond, mond, mond. Van egy... Ön, nem csak azt akartam mondani, hogy van egy műsorsorozat, ami most már lassan lassan öt éve hogy megy a Pécs TV-ben a lélektükör, és akkor abban vannak visszatérő vendégek, akik pszichológusok, illetve pszichiáterek. Közöttük azért van, van olyan, akivel... Hát ugye a pszichológiáról beszélgetünk, különféle lélektani kérdésekről fél órában, és azért közöttük vannak páran, akikkel, akikkel nagyon jó. Illetve még egy, aki most eszembe, akivel... Nem a lélektükörön beszélgettem, hanem egy másik keretrendszerben a dr. Kis Zsuzsa, vagy dr. Orsó Zsuzsa, így is használja a nevét, úgyis dr. Kis Zsuzsa, dr. Orsó Zsuzsa, hölgy. Igen, nagyszerű volt vele is beszélgetni, kapcsolódni hozzá. Megjegyzed azokat az információkat, most ez ilyen kicsit ilyen béna, de amiket átadnak, sűrűs belőlük, tehát könnyedében intézel el, értelmezel, mert azt mondhatod, hogy szereted érteni a dolgokat. Valószínűség szerint ezek mindig összekovácsolódnak, összefonódnak, az, hogy te egy abszolút más kultúrából ba belelátsz és hozol információkat, érzeteket, az, hogy te, téged a szociológia érint, az, hogy te a műsorodban a pszichológusokkal értekezed. Tehát egy szoktál filozofálni? Gerne Randistól is megkérdeztem. Nála úgy éreztem, nála nem tudom eldönteni. Öm, azt hiszem, igen. Szok, szoktam átevickelni arra a területre, tehát amikor már úgy érzem, hogy a, a pszichológia, tehát a lélektan nem tud válaszokat adni, akkor ugye muszáj, muszáj tárgítani a horizontot, és akkor ugye így elmegyünk kicsit így a filozófia felé, vagy én elmegyek magamba a felé. Igen, és akkor olyan moralitás kérdések kerülnek sokszor elő. Igen, igen, igen, etikai kérdések. Van-e de... vágyad valakivel, oh, a de az fontos, de, kettős pont, igen? Nem, ennyi, ennyi, más nem akartam. Ah, ja, de után szoktak jönni. Na de, van-e olyan emberi lény, akivel nagyon szeretnél beszélgetni? A műsorban, vagy magámban? Melyik? A műsorban, tehát szeretni, Tomás is hallaná, tehát van egy álma, műsorban. nekem nagyon sokáig Kofi Géza volt a nagy álmom, le is lett szervezve, és sajnos meghalt. Szóval, hogy, hogy így van valaki? Ja, aztán ha. valaki belekötött egyébként, is. miért, Hafi, mit tudott ő? Hát, és, hát szerettem a stílus, hát nem mindegy. Én ezt, hát most, ezt milyen süteményt Szeretsz Szeret sütit? Valamilyen süteményt? Vagy um, én... vagy nem vagy. vagyok édes szájú, egyébként, nem annyira. Ja. Akkor van-e kedvenc ételed? Halászlét nagyon szeretem. Na, halászlét, hát miért? Na, és akkor, mert most nem, én utálom a halászlét, ilyen válaszok szoktak hát nem mindegy. hát én szeretem. Tehát Igen. van valaki, akivel úgy szívesen értekeznél az egyik műsorodban? Igen, van, van több is. Elárulható, van. vagy ott van a tartsonyban? Nem, el, hát elárulható, persze, ez, ez, persze, az egyik az tiszakata. Őt miért interjú volnád? Fú, hát az a tűpontos, precíz verbalitás, amivel ő képes a lélek mélyre és szétszedni a legfinomabb lelki mozgatórugókat, önmagában is, és másban is, és aztán azt kimondani olyan precizitással, és olyan ö, irodalmi szinten tulajdonképpen, ahogy mondjuk a könyveiben ezt teszi, az engem egyszerűen lenyűgöz. Tehát egyfelől a, az, ahogy ő képes ezt kommunikálni, másfelől, ahogy képes szétszedni szálakra érzéseket, folyamatokat, lelkiműködéseket, lenyűgöz engem. Nagyon nagyra tartom őt, a másik pedig Tiszakatának szerint, tehát így annak van realitása, azt így el tudom képzelni, hogy tényleg az így hm. egyszer meg is történik, ami soha nem fog megtörténni, viszont nagyon beszélgetnék vele, ha nem is kamera előtt egyáltalán, az editíva égerrel, nagyon-nagyon-nagyon nagyon szívesen beszélgetnék. Neked vele. fontos a tűpontosság, most a precízokkal, ja, fontos. Tehát ja, az. te, amikor visszanézed, visszanézed magad? A műsoraidat? A valamely ja, valamely hát, műsort. Nem, nem minden, nem mindent. Minden. Valamit igen, de nem mindent. Belekötsz magadba? Ja, persze. Ja, persze. Te mit kérdeznél magadtól? Folyamatosan. Mit kérdeznék én magamtól? Igen. Mondanál-e valamit? Én most neked pluszban adok egy bónuszt is, jó? Kimondván, hogy valamit nagyon szívesen elmondanál. Azt hiszem... A, nem, nem is tudom, hogy ez, ez is egy kérdése, vagy amin gondolkodom aktuálisan, hogy ugye ez a tűpontosság, meg az elemezgetés, meg a gondoskodás, meg a lelki működésekből összekovácsolva az én működésemet, hogy én nagyon igyekszem figyelni mindig a másikra. Az a kérdés, hogy vajon én megéltem-e azt, vagy el tudom-e fogadni azt, igen, inkább így jó, el tudom-e én fogadni azt, vagy mit kezdek én azzal, hogyha valaki rám figyel olyan tűpontossággal, meg érzékenységgel, meg kíváncsisággal, ahogy én másokra. És ez nem egy terapeuta. Ugye? Tehát a civil életben. Az... Nem, a mikrofon, nem a mikrofon. Megválaszolom mert én. Megválaszoltam? Én már megválaszoltam. Erre azt szerintem. Nem tudom, majd ezzel biztos gondolkodsz, hogy miért mondtam ezt. Nem ez tudom, ez jött. jött. És válaszod okos van erre? Okos vagy, okos vagy, okos vagy. Nem tudom. Okos vagy. Szerintem nem, mert állandó kérdéseim vannak, tehát pff, nem felét, hanem úgy hát, általában. Az okos, az okos emberek kérdeznek, azért okosak. Na most már megint még inkább megutálnak az emberek, hogy. Műnőrfaj, ha az hol hal, Szóval van válaszod egyébként? Ezre az összetett kérdésedre? Valószín nem, nem, Ja, valószínűleg egyébként megriadnék. Ja, e... Nem tudná nem tudom, szerintem mi ezzel meg... mit kezdeni? Érted? Ez egy olyan szint. Ja, nem, bocs, te válaszod meg. Na. Ennyi, e, ne, de nagyon érdekel, mit akarsz mondani. Tehát nem tudnám hagyni, vagy nem tudom azt, azt feltételezni. Az, ez az jut eszembe, a... be, hogy ez a mágnesnak az ugyanaz a pólusa. Tehát az itt eltaszít érzetileg. Ne, nem tudom, mondom, mit. Tudom én, ez csak most jön. Na, de bizalom kell hozzá, ugye? Tehát ez, aha, hát, az biztos, hát az biztos. De Jó, de még ha meg is van a bizalom, uh -huh. és ha az egyszer csak felrúgódik, mert nem vettél észre, mert mondjuk csak te bíztál, és mélyen bíztál. Hát sok-sok minden van. Te mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Azt, hogy miért vállaltál ezt a beszélgetést veled? <laughs> Néhányan olyanokat mondtok, Jaj, na. Na, meg na. az az igaz, akkor most bevallok két dolgot. Lehet még így bónuszként mindenkinek jönnek ilyen bónuszok, lehet? Hát hogy? Ne? Az egyik az az, hogy a gener Andrissal való beszélgetés végén én azt mondtam, hogy nem is tudom miért jött ki ez belőle, mert valami ott mondott az Andis, hogy a kérdése vonatkozott arra, hogy milyen könyvet olvas, és velem az jött ki azonnal, hogy pornó. Hogy mi lenne, ha egy pornosztár lenne a következő partnerem, mert én nyitott vagyok mindenre is. Jaj, a pornóra? Nem csak arra, mindenre, Istenre és bármire is. Na, tehát itt nem a pornó a szex a lényeg. És akkor, hogyha mondjuk egy ilyen illető, akkor nem olvas semmi könyvet, csak pornókönyveket olvas, és ezt én ezt is bevallom, kivágtam. Szóval, amikor én ezt vágtam, ezt a beszélgetést, akkor viszont már tudtam, hogy ki lesz a következő beszélgetőpartnere, a rögzítésnél még nem. Okay. És most ezt nem folytatom, mert ez, ez már kiderült, hogy ki is, és miről is beszélgetek a hölgyel, a szeretett kertéssel. Ez nem illett össze. De ezt most bevallottam. A másik. Ne, neked beugrik az a film, amelyik arról szól, ezt így kérdeztem talán most, az Andrásról biztos, és még valakitől, hogy a, tehát a filmben valaki, mintha egy hölgy, lehet, hogy nem, bemenne az ember egy embernek az agyába. Ez megvan? Mi ez a film? Mondtam isnak, hogy ezt még az éjjel sem tudja. És tegnap oh, beugrott. Igen. Mond? Na, nekem most van egy ilyen, a kettő is van, az egyik az egy rajzfilm, a másik meg egy film. De hogy az úgy nem, hogy az. Hogy el... Ez a, a. Nem tudom, hogy olyan arra gondolunk-e. Hát egy amerikai film. Mm, Tudod, amikor a nők nő agyába belelát a, a pasi a nőknek az agyába? Aj, az a baj, hogy nem tudom se a címét, de a szereplőcseton megnevezni. De valami rémlik nekem. Tehát, hogy van, van egy ilyen amerikai film, a másik az meg az agymanók, a rajzfilm. Nem, legalábbis én nem ezek. Nem, nem ezek mondod. hasítottak, hogy? Nem hogy, tudom. Nem hogy. Ja, nem tudod. A John Malkovich menet. Szóval a John Malkovich menet, elkezdtem ezt nézni most a napokban, nem biztos, hogy most már fog tetszeni, mert, mert hogy azért az már odébb volt, és én általában a jelen filmjeit kedvelem. Viszont ebben van valami, most végig fogom nézni, remélem ilyen száz nap alatt, ami érdekes, és így a beszélgetések során. Ez most persze nem rólam szól, ez az egész, csak így, mivel a filozofálgatás és az ember, és érdekes vagy számomra nagyon, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélünk. Gombár Gabriella. Hát, én azért kimondom ezt a szociológiát is, mondhatom, szociológus, de utoljára teszem szerkesztő műsorvezető, és, és pici szociológiával is foglalkozó. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélünk. Hát én is köszönöm, Zoli, öröm volt veled. Köszönöm. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled.